Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina iftafa Allahu khayrun amma yushrikun Sema alhamdulillah kuhimiliwa ni kwa Mwenyezi Mungu na amani ishuke juu ya waja wa wako aliowateua je أو خلق لكم من يزمونغو ني bora au wale wana washirikisha naye amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi انبثنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الالهه مع الله بل هم قوم يعدلون او ناني يلي يسيما ميم وارض ناك ماجي كوتا من na ha kwa hayo tukaziotesha bustani zenye kupendeza nyinyi hamna uwezo kuiotosha miti yake je mungu pamoja na mwenyezi mungu bali hao ni watu waliopotoka amman ja'ala al-ardha qarraran wa ja'ala khilalaha anhaaran wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayn haajiza a ila hum ma allahu bal aktharuhum la Au nani yuli aliifanya ardhi mahali pa na akajalia ndani yake mito na akaweka milima na akaweka baina ya bahari mbili kiziwizi je yupo mungu pamoja na mwenyezi mungu bali wengi wao hawajui amman yujibul muḍarrā idhā daʿāhu wa yakshifu s-sūʾ aw yajʿalukum khulafāʾ al-arḍ a ilāhum maʿa Allāh qalīlam au nani yule an aymjibu munyashida pale anapomomba na akaiondoa dhiki aka kufanyeni warithi wa ardhi je yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu ni machache mnayozingatia amman yahdikum fi dhulumati al-barri wal-bahri wa man yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi a ilahum ma allah daala allaha amma yushirikun. Au nani yule anayepoongoeni katika giza la bara na bahari na akazipeleka pepo kuleta bishara kabla ya rehma zake je yupo mungu pamoja na mwenyezi Mungu ametukuka Mwenyezi Mungu juu ya wanaoushirikisha naye. Amman yabda al khalq thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum min as-samaa'i wal-ard. A ilaahum ma Allah. Ulhaatu burhanakum in kuntum sadiqin. Au nani anauanzisha uumbaji kisha kaurejesha na nani anayakuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi je yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu sema leteni hoja zenu kama nyinyi ni wasema kweli ula ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaybi illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun sema apana katika mbingu na ardhi hajuaye ya ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu wala wao hawajui lini watafufuliwa balid daraka ilmhum fil akhirah bal hum fi shakk minha bal hum minha amun wani huo ujuzi wao umefikilia kuijua akhira bali wao wamo katika shaka nayo tu bali wao ni vipofu nayo Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha ila Allah hu Allahu La Allah sema hakika mimi namhimidi Mwenyezi Mungu na nammsifu yeye pekee yake na namuomba Mwenyezi Mungu salama na mamkio kwa waja wake aliyowateua kwa kuwapa ujumbe wake na yewe mtume waambie washirikina je kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja aliyempweke ni bora kwa mwenye kuamini au kuabudu masanamu mnayemshirikisha naye nayo hayawezi kukudhuruni wana kukufaaeni bali yewe mtume waulize ni nani aliyezumba mbingu na ardhi na vilio ndani yake na akakuteremshieni kutoka mbinguni vyenye manufaa na kwa hiyo akakwotesheni bustani nzuri kupendeza. Msingeliweza nyinyi kuyotesha miti yake na, mbali, na mbali mbali na rangi mbali mbalimbali na matunda Mipango hii iliouma sawa katika uumbaji inathibitisha kuwa hapana Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu. Lakini makafiri ni watu waliopotoka, wakaiacha haki na imani na wameelekea kwenye upotovu na ushirikina. Bali waulize we mtume, nani aliyetengeneza ardhi hata ikafaa kukaliwa na watu, wakatulia humo? Na kaumba mito kati yake na juu yake akomba milima kuizoe yume yumbe na akayatenganisha maji matamu na maji ya chumvi acha sichanganyike hapana Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu, si mungu. yeye ndiye mwenye kuumba peke yake lakini wengi wa watu hawanafiki na ujuzi wa haki kama ilivyo wamekuwa kama kwamba hawajui kitu bali wewe ulize we mtume nani anayemuitikia aliyeshikwa kwa na shida katika maombi yake pale naposhikwa na shida akamtegemea Mwenyezi Mungu kuunyonge na unyenyekevu naye akamondolea huyo mtu karai ilio msibu na, na akakufanyieni warithi wa waliokutangulieni katika nchi hapana Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu hukupeni neema zote hizi lakini nyenyeki makafiri ni wachache kabisa wa kuadhika kwenu bali waulize wewe mtume nani aneweongoza katika nyendo za katika giza la usiku, katika safari za nchi bahari na baharini? Na nani anezipeleka pepo na za mvua? nayo ni rehma itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Je, yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu anefanya hayo? Mwenyezi Mungu Subhanahu ametakasika kuona mshirika. Bali waulize we mtume. nani anaanzisha umbaji tangu mwanzo? Na kisha baada ya kupotea kwake akaurejesha kama ulivyokuwa na nani anekutolea missionary ski kutoka mbinguni na akaitoa kwenye ardhi hakuna mungu pamoja na Mwenyezi Mungu atenda hayo sema yewe mtume kuwatayarisha na kuwakanya kama nyinyi mnayemungu mungu kwa Mwenyezi Mungu basi tupeni hoja hayo ikiwa mnadai kuwa nyinyi ni kweli na wala hayataweza kuwa hayo kwenu Sema ewe mtume hakika mwenye kutenda yote haya peke yake ndiye yeye Subhanahu alitekea peke yake kwa kuyajua mambo ya ghaibu iliyo ya duniani na yeye huyo ndiye Mwenyezi Mungu wa pekee wana watu hawajui wakati gani watafufuliwa, kutoka makaburi ni kwao kwa ajili ya kuhesabiwa na kulipwa ujuzi wao wa akhira umefuatana na ujinga na huo ukapelekea kuitilia shaka, Nao, huku mipofu, hawaitambuye haki katika jambo lolote kwa sababu upotovu umefitili fahamu zao.